Після вмивання автома, яка висіла на руках вожелезними ланцюгами, відступила. Настрій поліпшився. Я вже був не проти поспілкуватися, тим більше, що досі порозмовляти з лікарем докладніше якось не виходило. Я видобув із пакета пластикові скляночки і скрутив кришку на пляшці. Кави в нас немає, а от сто грамів запропонувати можу. Ми випили і заходилися мовчки закушувати. З'ївши свого бутерброда, я знову наповнив склянки. Як казали козаки-запорожці, між першою і другою куля не повинна пролетіти. Я не п'ю такими дозами, запротестував Якубович. Я взагалі горілки давно не пив, швидко сп'янію. Нічого, розслабтеся, вам звідси нікуди йти. А Луганська горілка просто диво, чи не так? Ми знову випили. Лікар жував, вперто дивлячись на стіл і відповідав на мої запитання одноманітними вимученими фразами. Розмова відверто не клеїлася. Я бачив, що він хоче щось сказати, та не наважується. «Цікаво, чи наважиться? І що такого він хоче мені розповісти?»